Ніщо найменших висновків. До того ж виявилося, що скарга мешканців з вулиці Вільде мала місце майже два роки тому. І вфігурував у справі чоловік на прізвище Будяк. Ніякі особи жіночої статі не згадувалися. І все ж перечуття підказувала Оксані, «Треба шукати саме тут». Коли в міліцейському донесенні не згадується жодна жінка, то це ще зовсім нічого не означає. Принаймні для Оксани сама назва вулиці Вільде мимоволі асоціюється із прекрасним романом цієї письменниці. Книгу не знати як, пропущену крізь сталеве сито радянської цензури. Адже в романі оспівувалися не партійні секретарі, і не представники виробництва, а звичайні собі доньки сільського священника Спокуття, чимось схожі на чеховських трьох сестер, так само прекрасні, але нещасливі, ніжні душею і беззахисні до сліз. Оксана плакала, читаючи роман про сестер Річинських, і проклинала жорстоке життя, що так безжально перекалічує долі навіть безвинних. Імена ще беззахисніші, ніж самі люди. І ось ім'я цієї мудрої письменниці, цілком ситуаційно ясна річ, може бути вплутане у справу неприємну і злочинну. Оксана стала шукати у довідниках телефони міліції з Воскресенки. Але не встигла знайти, задзвонив її телефон. «Це я!» – обізвався у трубці чоловічий притлумлений голос. «Вчора я вам про Агапіта». «Прекрасно!» – зраділа Оксана. «Я про вас щойно думала. Де ви?» «Та тут, біля універсаму. Дзвоню з автомата і дивлюся на вашу прокуратуру». «Скажіть ваше прізвище. Я замовлю перепустку». «Скоробагатько. Петро Васильович». «Дякую». «Я вас жду». За кілька хвилин знизу подзвонив черговий старшина. «Тут у мене цей скоробагатько. Пропустіть його до мене. Але я не можу виписати йому перепустки. Чому? У нього ні пашпорта, ні будь-якого документа. Виписуйте зі слів, я його знаю». Дивного свідка Оксана пішла зустрічати до сходів. Скоробагатько сьогодні був уже не в спецівці і не в солдатській панамці, а мав на собі темний, пристойний костюм. На голові – хустівський капелюх. Можна б сказати, цілком респектабельний вигляд. «Я взяв відгул. Думав, хоронитимуть сьогодні Суфроненка», – пояснив свій парадний стрій Петро Васильович. «А тут, кажуть, похорон відкладається до особливого розпорядження». Так я оце до вас уже зрання. Дуже добре зробили. Прошу до моєї кімнати. В кабінеті Петро Васильович зняв капелюха і поклав його на підвіконня, запрошений Оксаною сісти біля її столу. Поставив собі стільця так, щоб бути спиною до вікна. Життєвий досвід, ховати вираз свого обличчя від недокучливих оглядин, Оксана могла б дати скоробагатьку років 60, а може, й більше. Не хотів мене пускати ваш старшина, зітхнув Петро Васильович. Йому потрібен документ, а ви, мабуть, забули взяти пашпорт. А навіщо його брати? Я вже 30 років у такій системі, що пашпорта показувати нікому. Автобус привозить на роботу. Автобус відвозить з роботи. Харчуємося на роботі, в їдальні, або і так, прихопленим з дому. На що тут пашпорт? Ну, може, коли їдете до санаторію або у відрядження? До санаторію я й не їздив. Їздила жінка. Відрядження? Ну, возили мене до Москви. Там у готелі українського постпредства я клав паркет у люксах для членів Політбюро. Так возив же мене Софроненко, він усе і влаштовував,